і списаному самим Богом із реєстру підлеглих його охороні. При світлі пожежі Максим пішов собі далі пустельною рікою, по мокрому льоду. Десь на заграву пожежі завалували собаки і пролунало кілька рушничних пострілів. А десь далі ген-ген там, над степом, у чорній безодні нічного неба, загорілись панікадила. І кілька разів там щось глухо і важко бухнуло, як далекий далекий грім. Потім панікадила погасли, пожежа згасла теж, і стало ще темніше, ніж було, і моторошніше, ніж було. Самотній, загубленій у чорній, безкраїй чорноті, як у справді чорному, чорному морі, безмежно вимученій людині було моторошно. Хоч та людина у своєму житті і пройшла вже вогні і води, і мідяні труби. Може тому було моторошно, що людина відчувала досить виразно, як за нею на зирці, шльопаючи по мокрому снігу, і чигаючи на відповідну нагоду, ішла невідступно смерть. Не уявно поетична, а сама справжнісінька, прозаїчна і гидка смерть. А на год тих було аж надто багато. І смерть не тільки чигала на найзручнішу, але й намагалася підставити ніжку, щоб людина впала, а потім спробувати, встане вона чи не встане. ж для смерти це був зухвалий виклик. Людина, що за всіма правилами і законами давно вже мала б умерти, не хоче вмирати, ніяк не хоче вмирати. Затялася, сціпила зуби, звинулася, як сталева пружина, і от котиться, наче той автомат, що спершу йшов силою заведеного механізму, а тепер уже гойдався самою силою набутої інерції. Штовхни, він упаде, і вже ніколи не встане, і смерть штовхала. Але людина-автомат не падала, вірніше, навіть падала, але вперто, мало-помалу, зводилася і знову йшла. Бо при всьому своєму автоматизмі це була людина, у смертному механізмі якої була душа. А в тій душі – іскра великої, божеської, безсмертної волі. Чорна мла тепер, здавалося, вже пливла і шуміла, наче море, вічним шумом прибою. Це був, думав Максим, шум прибою часу, прибою вічності, що їй нема ні кінця, ні початку. І ця ніч, ця чорнота теж не має ні кінця, ні початку. І його шлях теж, здається, без кінця і без початку. Власне, він і не йде, і йде. Йому справді здається, що це не він йде. Йому мерещеться, що він стоїть а йде все інше, все рухається мимо нього і навколо нього, і на землі, і на небі, разом із зорями і кометами. Рухається десь у холодній, неосяжній для розуму, космічній прірві. Максим уже був на тій межі, за якою губиться почуття власного руху, і людина може лежати, як колода, а їй здаватиметься, що вона летить із швидкістю комети. Максим напружував усю силу волі, щоб опам'ятатися від того дурману і впевнитися, чи він же таки ще йде, чи вже лише маячить. «Іде, іде, ось він перетинає якісь пагорби, ось проходить понад очеретами навпростець, он спереду вирізняється якийсь темніший масив у темряві, і там миготять якісь смужки». Ага, то щіли не у погано занавішаних вікнах, а чи у віконницях хати, де світиться світло. Це ж тудою іде Ворскла, і це на її крутому березі стоїть якесь сонне село, світиться лише в одній хаті. Але чого ж у ній світиться, коли така глупа ніч? Може б зайти у село, ага? Ага, питається тихо і нерішуча думка, мов мала дитина, що намуляла ноги, і вже не може йти, але боїться про це сказати, бо страшно. Може справді зайти? Майже згоджується Максим, намагаючись нишком обдурити себе і своє рішення. Іти до кінця, продиктоване інстинктом смертельно загроженої істоти. Може б ось уже близько, між селом і ним тільки кущі очерету. Максим минув в ті кущі і зайшов на лід річки. Лишилося ще перейти цей лід попри самістіньких хатах і садибах, розташованих на крутому березі. Тільки встиг Максим дійти до середини річки, як раптом хальт і клац клац зброєю. Максим прикипів на місці. Крив був з берега, десь і стемряви, від купи дерев, що стояли спереду. В близьковично коротку мить свідомість відзначила, що перед тим хтось ішов берегом на ті дерева. До кого ж стосується цей несамовитий крик по-німецькому? Ще мить. «Хальт!» — розвітнулося ще дужче і переляканіше. Клацання. А за тим шамотня спереду в темряві. Ага, це десь там, напевно, зупинено тих. Максим крутнув і як тіні зіслизнув з річки. «Хальт! Хальт!» — лунала з берега. Але Максим зник за очеретом, як мара. Зайшовши беззвучно за очерет, він так само беззвучно, але якомога швидше пішов у бік. Уже майже певний, що те хальт стосувалося таки до нього. Мов би, на підтвердження цього, на березі затупотіли ковані чоботи, залунала несамовита лайка по-німецькому. Потім почулися кроки на льоду і знову крик «Хальт! Хальт! Завтра!» – прошепотів сам собі Максим. Шваркнула черга з автомата. Але й тільки. Слідом далі ніхто не йшов, боявся. Лише випустив чергу з автомата у кущі очерету навмання. Завтра, повторив Максим у думці іронічно, і пішов усе далі і далі, петляючи поміж кущами очеретів. А далі перемахнув він чисту площину, пройшов ще трохи і став під густим кущем. Довго прислухався, напружуючи весь слух і зір, чи не шелестить десь сніг? Чи не рухається деяка постать? Чи немає погоні? Чи не йде там хто по льоду навперейми? Ні, тихо. Леж десь дуже здалеку долину якийсь свист. Але це було так десь з іншого боку. Село з несподіваною німецькою пасткою кануло в темряві. Лише ледь-ледь мерехтіло з тієї темряви манюсінька світляна цятка, мов свічечка, на яку мають летіти нічні метелики. Зробивши велику петлю, Максим знову випав на річку і пішов льодом. Його тягло до тієї річки, мов магнітом. То був інстинкт, що дбав за збереження енергії, річкою ж бо хоч і круче найти, але незрівнянно легше далі Максимові було тяжче змушувати себе звертати з річки набік. Він з острахом помітив, що його воля ослабла. Навіть і їй було понад силу, таке неймовірне і безкрайе напруження. А настане мить. Та Максим гнав геть саму думку про те, що може настати мить, коли сила його волі вичерпається остаточно, чи коли її сталева пружина лусне геть від перенапруги, і тоді він ляже лицем у сніг спаралізований, і тоді вже буде все. Але він навіть сам не знав ще своїх всіх можливостей, не знав свого другого «я», що сиділо в нім. А в нім сиділа друга істота, дика і несамовита, озброєна надзвичайним, сліпим, але неймовірно тонким і могутнім Волевим інстинктом. Коли його свідомість опинялась у вирі маячіння, майже вибуваючи з ладу, тоді його вела та друга істота, що має такий дивний інстинкт. Максим виразно відчув, як та друга істота коригує всі його кроки і рухи, як вона порядкує. Це вже було роздвоєння, своєрідне психічне роздвоєння». І в стані цього роздвоєння він перебував уже довгий час. Йому навіть здається, що так, власне, і було все його життя. Коли б не те друге «я», він би вже давно, дуже давно загинув би. Лише цього він раніше не помічав. Це просто щось неймовірне. Ось ним опановує тривога. Невідомо чого і що. Він встає і стоїть на льоду, і нашорошує вуха,